Lehenbiziko datu bat aipatzeko berbada abstentzioaren heina haundia izan dela, e, eh, bigarren itzulian, lehen baino gehiago zer egan bai, euneko gehita bosta eta iditxe egintzen, hori maila historiko bat da, kontutan izanik mila behatzion da irurita bederatzitik, ez zela hain maila gore egitxi eta normalean, bigar nintzulian parte hartzea altuagoa da lehen nintzulian baino, eta kasu honetan salbuespena izan da, abstentzioak gora egin baitu e, laupuntuz. Horri gehitu gartzea ere, boto nulo edo xuriak ere e, nabarmen gora egin dutela, euneko amabia ordezkatuz, eta e, horrek erakusten du, babela Hautez legoaren zati nabarmen bat, zeinak ez duen bere e, burua e, errekonen zituak ikusten aurkeztu ba, e, diren bi auta gehietan. Dula bost urte ne orket zuen ezagutzen, eh? Manuel Macron, bere zituek diote irudikatzen duela kauzitze du jakasta hainitz frantzesen dako, horrek zerbait eragin bat okandu horrek? Hainbat faktorek eragindute Makronen arrakastan lehenik gogoratu behar da aldarri tradizionalak, alegia bai republikan eta bai aldarri sozialista gain bera egoerabatean direla, bien artean enuko gehi bakarrik lortu indute, eta hori probesten et jakindu uh, Makronek berak, eta horretan kontutan izan behar da, ba, bere karismak, bere erretorik gaitasunak, eta bere gaztetasunak ere eragina edukiduela. Eta azken faktore bat, kontua hartu garda, alegia zionek ukandituen e, arazoan justiziarekin, eta horrek aukere eman dio, azken zinio, e, zentro eskuineko e, auterregoa bere ganatzeko. Gara iba badu bere realitatea, behar da hori ikusi zuen, zure ustez, Ma Emmanuel Makronek, ez e, alderdi baten e, izenian aurkeztu, zeginez bere mugimendua primarue, primario eta ipasatu gabe, argi ikusi du, argi haizan da, alde ortaik, nahiz eta gazte izan? Bai, inteligentzia politikoa erakutsi du eta e, aukerak probesten jakin izan du. Alata guzire, kontutan hartu behar da, ekonomia ministra izateari utzi zio e, arrisku politikoa handia hartu zuela, e, bere alderdi propioa sortu zuen ezerezetik abiatuta, eta momentu horretan jende gutxik pentsatzen zuen, Aukerak izango zituela hauteskunde e, presidenzialetarako aurkestual izateko, eta zer esanik ez, lehen itzulia e, gainditual izateko, eta presidente hautatu izateko, beraz, e, elementu guztiue kontuten hartu behar dira. Garai penaren ondotik, diskurtzu seri osa ukandu, ez alegera zkoa, eh, ondotik, luvren bai, baina horrek erakusten du duela ere uh, ukanen duen, ardura zinez uh, zaila ukanen duela? Bai, bere lehen diskurtsua oso solemnea, oso serioa izan zen, e, idatzitako diskurtsu bat zen, idakurri egin zuen azken finean, eta e, hori egin zuen bere estatura e, presidenziala azirmatzeko, eta une berean gogoratu behar da lehen itzuli eta gero, ba, ospatu egin zuela e, e, lortu zituen emaitzak, eta hainbat e, komunikabideak, eta orduan dudan politiko gaizki ikusi zutela hori, eta orduan erreakzioz, bere seriotasuna, bere humiltasuna eta erakutsi nahi izan du, ba, e, bigarren itzulean, e, gara ipen alortu ostean. Efenak galdu du, ala ere, bosko purua kasik bikoiztu zaio, eh, 2000 bitik unarat, muga batetarat heldudea edo heltzen aldea horrein hofkantzean? Eskuin Muturren estrategia e, EPR-tain eta Luzeko estrategia da. Datuak modu hotzean begiratzen baditugu, e, ikusten dugu lehen hitzulian zazpi zazpi milioi boto lortu zituela, bigarren hitzulian amarkako sei milioi, alegia gorakadan nabarmena da bi hitzulien artean, eta, e, konparatzen badugu, 2002an Jean-Marie lortu zituen e, boskako pruekin, bikoiztu ditu bere alabak. Beraz, Hor ikusten da eh, eskuin moturreko botoa garatzen eta eh, sustatzen eh, ari dela eta eh, kontuan hartzeko elementuak dira. Alategu sizere argi dena da eh, Frente Nacionalak eta Movimiento espero zutela eh, uneko 40 langa hori eh, gaindituko zutela ez dute lortu eta horren arrazuietariko bat da besteak beste televisioan eh, ukan zuen jarrera eh, agresiboa konstanteki ba, bere aurkaria atakatzen eta deskalifikatzen saiatu zen bere programa eta bere proiektuak aurrera eramateko ordez eta aurkezteko ordez eta horrek erabateko kaltea egin zion eta hori sondeoetan oso modu argian agertu zen eta fronte nazionalak edo imaginepean jakin ara asidu ba gogo eta bat hasiko zutela edo pizka bat fronte nazionalaren egitura aldatzeko egokitzeko nola nola ulertu hereda hori Dene, lehen dizkurtzuan, irugauza nagusi errantzituen. Alde batetik errantzuen, bera izan entzela eta Frente Nazionalea izan entzela oposizioko lidera. Bigarrenik, aipatu zuen, errandu bezala, alderdi berri bat sortzeko asmoa, segurazki bere base elektorala e, zabaltzeko eta unditzeko. Eta irugarrenazen, e, debate politikoa emendikaintzina artikulatuko zela patriota eta mundialisten arteko ege ba, baten arabera. Orduan, argi dena da, nahi duela eh, mapa politikoa berkonfiguratzea, debate politikoa termino berrietan plantatu dain, eta horretan eh, bere burua eh, orkokatu du. E, Bera, zaipatzen uh, ginoen, eh? uh, justu, e, iparrezkoa legirat e, ezagiz, iruetarik batek ez zuela ez bata edo ez bestiaren zategin, ez Macron, ez Le Pen, nona, nola ikusten duzu hori? Alataguziz ere, Macronek lortu du eguneko eh, iruru itamaseia iparreuzgelarrian, horak supozatzen du, Frantziako batez bestekoa baino amarpuntu eh, gehiago, eta hori eh, logikoa da, kontutan izanik, lehen itzulian ere, ba, lehen pozizioan zela eta zion bigarren eh, pozizioan, Horrek badu bere esplikazio historikoa, legia Ipar Euskal Herrian, ba, e, demokrazia eztabua indartzua izan dela, e, zentro eskuina eta eskuina nagusi izan direla, eta hori e, izla eginda ere e, maiza hauetan. une berean horrek eran nahi du ere Frente Nazionalak oso maila gorean kogatzen dela, uniko gehi eta iru koma bosta eskuratu baitu, eta horrek e, botoko puruetan adirazten du, lehen itzulian e, Frente Nazionalak ogeita bat mila bostka lortu zituela, eta bigarrenean 8,6 mila botara pasa dela Eta horrek adirazten du, Frente Nazionalak baita iparruz galdarrian, baduela posibilitatea eta ukera, alde batetik implantatzeko, baina baita ere, gora egiteko, bai botoetan eta bai portzentaietan ere. Ogoita ama 6 mila bose, egin ditu efenak eh, eh, so, ge, duzunari gehitzeko. Anmarch mugimenduak izena zaldatzen du, La Republikan march bilakatzeko, lege biltzareko bostzak izenen dira, eka inaren ameka eta emesortzian, gobernatzeko geiengoa lortu beharkudu Makronek. Mementuko ez du akordiorik onartu modemarekin salbu, eta bere bostiun eta irotenoita mazazpi autagaien izena kortzegunean jakinaraziko ditu, Makronek zer haintzin ikusitaike lege biltzareko begira. Makonen erronka nagusia da, gehiengo parlamentario bat eduki alizatea, bere programa apikatu alizateko. Kontuan izanar da, sistema presiden... e, frantsesa mixtoa dela, alde batetik, hauteskunde e, presidenzialetan non sufragio unue berzalean den, eta presidenteak batez ere eskumenak ditu ba atzerri aferetan, defensa kontuetan eta baita ere izendapenen mailan, eh ministroa eta ministroak berak izendatzen baititu, baina ez badu ondoren ba hauteskunde e, legegileetan gehiengoa parlamentariorik horrek asko mugatu egiten du ban bere boterea eta bere e, gaitasuna azken finean bere programa e, aplikatual izateko. Orduan badiruti Macronen helburu nagusia izangulitzatekela, oreka bat aurkitzea azken finean, ba, sensibilitate politiko ezberdinen artean, zentro eskubiko, zentruko eta zentro eskerreko em, pertsonak batu nahi ditu, esperientzia politika dutenak, baina hori une berean uzkartu nahi du gizarte zibiletik datu zen pertsonak ere, ba e, barne bilduz eta orduan em, bere e, zerrenda ektoralak aurkeztuko ditu maiatzaren 19an eta hor e, oreka bat aurkitu nahi luke peseski sentsibilitate politiko esberdian eta gizarte zibileko ordezkarien e, artean. Kontua da Frantzian badirela boste ondairu eta mazazpi zirkonskriptzio, eta bakotxean, azken zinean, hauteskunde propio bat badela. Eta e, horrek supusatzen du, kapazitatea bukamar duela, alde batetik, ba, e, autarai implantatuak e, aurkezteko, eta beste aldetik ere, ba, alberdi baten, babesa e, edukitzeko, zer enor, azpiegitura bat behar da, sustengo finanziaro bat behar da, eta bak. Eta hori momentu zaumak sekeztu, du. hor duan, hori lortu nahi du, Makronen esperantza da, Eta, lortuko duen dinamika elektoral eta politiko nahikoa azken finan, ba, gabezia eta zeltasunuek egin ditua lehizitiko. Uh -huh. e, gero, koabitazioa balitz, egan nahi du elukeela uh, gehiengorik, zer uh, blokatu alitzateke egoera? Gero <coughs> batu behar da, 20. egin, frantses konstituzioa eh, erreformatu zela koabitazio, <coughs> koabitazio fenomenoak evitatzeko, proseski. Eta <coughs> hor, Bi aldaketan agusi izan ziren, zazpi urtetik bost urtera pasatzen mandato presidenziala, eta gero kalendario elektorala aldatu egin zen, beti izan zitezen ba, legislatiboak baino lehenago. Horrek au, e, aukera eman du azken urteetan, sistematikoki presidentea eta e, gobernua kolore politiko berekoak izaitea. Hor, aldaketan bat izan daiteke kasu honetan eta izan daiteke era erabateko koabitazioa edo koabitazio partziala, horrek zerra nahi du bi aukera daude edo gerta daiteke ba, beste alderdi batek gehiengo absolutua lortu e izaitea eta orduan ba, e e presidente eh presidentea amarsekoa eta gobernua adibidez lepublikenekoa Le izaitea edo izan daiteke koabitazio partziala horrek zerra nahi du ba amarsek lortuko lukela tarde parlamentario nahiko importante bat baina gehiengo absolutua emango holiokena eta orduan horrek suposatuko luke ba, beste alderdi batekin edo beste batzuekin pakto batzuk lortu beharko lituzkela ba majoria prezidentzial bat lortu izaitekoa. Agiriko eh? zer egebanen duten elegibilzagiko bozek einaren haeka eta hemez zortzan hortan utziko dugu elgarrizketa eta eskertzen zaitgu arazo tekniko horrekin ahala erehelgaizketa eginnikike, eh? guzki urteaga miresker eta ondoko egunak arte. Berdin.